Мога. Всички се приготвили да го слушат как ще свири без струни. Дълго време го очаквали да се яви на сцената, но той не излязал. Да изисквате от цигуларя да свири без труни, това значи да се слеете с Бога. Само там човек не се нуждае от струни, от цигулка и свиране. И Итай,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 Пазете свободата на душата си. Бъдете готови да умрете за нея, но да не я заробвате. Който заробва душата си и който заробва душата на ближния, и двамата се кръци разбойници, Бог гледа на тях с недоволство. Всевременното общество се нуждае от хора с велики души, които не мислят само за осигуряване. Защо ще се осигурявате, когато всичко е във ваши ръце? В природата има изобилно хляб, изобилно енергия, човек лесно може да се прехрани. Казано е в Писанието: Дух Свети ще ви научи в истия час, що трябва да речете.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 обаче противоречието се решава с частичката, която се единява двата противоположни бряга на буквата «Н». Щом някой ви предлага една хубава чареша, вземете я, изящете я и противоречието само по себе си ще се разреши. Духът ще ви научи. На какво ще ви научи?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 И в яденето и в пиенето има нещо реално, но за да разбере смисъла на нещата, човек трябва да не яде и да не пие вода няколко дена. Докато яде много и пие много, той не може да разбере какво представлява духът. Храната и водата са необходими елементи за човешкия организъм.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 За да излезе от това състояние, в помощ му и да любовта. Тя отваря сърцата на всички хора, и на богати, и на бедни. Богатите отварят складовете и хамбарите си за бедните и страдащите и казват «Елате, братя, нека всеки вземе от това, от което има нужда». До сега бяхте в ограничения и лишения.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 Той живял с голям страх, докато наистина един ден паднал на земята и умрял. Сърцето му се пръснало. Много от сегашните хора живеят с страх да не се счупят, да не стане нещо особено с тях. Това е страхът от смърта. Какво всъщност е смърта? Напускане на стария мях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 Дух свети ще ви научи в истия час. Това се иска днес от всички хора. Когато духът ви научи какво трябва да правите, тогава светът ще се радва на добри синове и дъщери. Тогава светът ще се радва на добри проповедници и учители, на добри управници, съдии и други.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 това е най-великото благо, към което човек се стреми. Реалното, същественото нещо в света е Духът. Дух Свети ще ви научи на всичко. Той носи светлината в света, която открива всички пътища на човека. Как ще познаете присъствието на духа, Когато се чувствате силни по мисъл,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 да се блъска в стените на съмненията и да се заблуждава. Един млад момък, на име Стоян, отивал от селото си за града. По едно време се почувствал малко уморен и решил да си починя под сянката на едно дърво. Той вързал магарето си Лара за дървото, облегнал се и задремал спокойно на сянка.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 Мощно нещо е духът. Дето влезе той, всичко преобразява. Под влиянието на духа и лошият човек става добър, и змията става кротка. Ако нахраните добре грешния, лошият човек, и той ще стане добър, няма да причинява пакости. Онези, които е озарил духът, трябва да работят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 които страдаха и се пожертваха за Христа. Днес те се жертват и за помалките си братя, за да ги спасят. Дух свети ще ви научи на всичко. Под думите Дух свети разбираме всички светли, възвишени духове, които съставят едно цяло с Христа.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 14 юли 1918 г. София